Зеленият рицар Някога в Великото кралство Каплон живееше крал Дъстър. Той имаше само една дъщеря на име Рейчел и тя беше най-скъпоценното, което имаше на този свят. Всеки, който я видеше, казваше, че ще стане красива и очарователна като своята майка, която бе умряла при нейното раждане. Принцеса Рейчел често тъгуваше за своята майка, и кралят знаеше това. И му беше много мъчно за нея. Един ден се случи така, че близо до двореца дойде да живее една благородна дама, Лейди Триш, със своята дъщеричка Вонта. Вонта бе на същата възраст като принцеса Рейчел. Двете с принцесата скоро се сприятелиха, а Лейди Триш прекарваше по-голямата част от времето в двореца, наглеждайки двете момичета, докато играят. Лейди Триш бе много мила с принцесата и обгрижваше с обич. Принцеса Рейчел и Вонта играеха заедно и израснаха заедно. Всичко в живота на принцесата вървеше добре. Когато един ден, докато се разхождаше в кралските градини, Лейди Триш не се приближи към нея облечена за пътуване. Накъде си тръгнала? С Богом, дете мое, трябва да те оставя и да замина надалеч. Какво? Да. А кога ще се върнеш? Страхувам се, че никога. Не. Моля, не си тръгвай. Какво ще правя без теб? Сърцето ми се къса, че трябва да тръгна дете мое, но трябва да го направя. А няма ли с какво да те задържа? Има само едно нещо, но то е невъзможно. Няма невъзможни неща. Кажи какво е и аз ще се погрижа да бъде изпълнено. Ще остана, ако баща ти ме направи своя кралица. Но той никога не ще го направи. Това ли било? Остави на мен и ще бъде изпълнено. Принцеса Рейчел веднага отишла при своя баща. Татко, дойдох да те помоля да се ожениш за Лейди Триш. Ако не го направиш, тя ще си тръгне и аз отново ще бъда лишена от майчина обич. Моля те, ожени се за нея, татко. Аз много я харесвам. Крал Дъстър пребледня, като чу това. Той не харесваше графинята и не желаеше да се ожени за нея. Но бе обещал на умиращата си жена, че ще прави всичко, за което го помоли дъщеря му. Не искам да се жени за нея, но ако това ще те направи щастлива, тогава съм съгласен. Принцеса Рейчел била очарована. Много ти благодаря, татко! Ти си чудесен! Скоро след това, женитбата бе отпразнувана с голяма тържественост и графинята стана кралица. Но въпреки всичката радост и двореца, кралят бе тъжен, защото бе сигурен, че този брак ще го поболее. И точно това и стана. За съвсем кратко време, Поведението на Лейди Триш към принцесата се промени. Започна да ревнува, че тя вместо нейната собствена дъщеря ще наследи трона. Скоро проявила истинската си същност. Вместо да разговаря любезно и с любов с принцесата, думите й били груби и жестоки. Каква хубава рокля носиш! Искам веднага да я дадеш на вонта. Но майко, аз харесвам тази рокля. Не ме интересува! Аз съм кралицата! Не го забравяй! А сега се махай от очите ми! С всеки изминал ден, отношението на кралицата към принцесата ставало все по-лошо. И скоро тя не можела да издържа повече. По цял ден била тъжна и разстроена и плачела в своята стая. Кралят бил много нещастен, като гледал как страда любимата му дъщеря и не могъл да го понесе. Решил да й построи замък на острова в езерото. Ето го, твоят собствен замък. Тук ще си щастлива, далеч от своята мащеха. Ще можеш да правиш каквото си пожелаеш, а аз ще направя така, че тя никога да не влиза в него. Много ти благодаря, татко. Обещай да идваш всеки ден да ме виждаш. Това е очевидно, скъпа моя. Принцесата прегърна баща си дълго време живяла спокойно и с всеки ден ставала от хубава по-хубава. Един ден, пратеник от съседно кралство дошъл да покани крал Дъстър на голямо събиране на рицари и благородници. Кралят приял поканата. Преди да потегли, отишъл да се сбогува с дъщеря си. Скъпа моя, отивам на голямо събиране на рицарите и благородниците. Там ще има великолепни магазини, особено за принцеси като те. Има ли нещо, което мога да ти донеса оттам? Нищо не искам, татко. Но ще съм ти благодарна, ако поздравиш зеления рицар от мен. М -м, разбира се, скъпа моя, ще го направи. Крал Дъстър никога не бил чувал за зеления рицар, но нямал време да задава въпроси. Затова той й обещал и потеглил на път. По време на пътуването си питал за рицаря всички, които срещнал – Познаваш ли зеления рицар? Но отговорът винаги бил не. Кралят започнал да си мисли, че дъщеря му е сгрешила за съществуването на зеления рицар. Натъжил се, защото за пръв път не могъл да направи нещо, което тя го била помолила. Той бил толкова огрижен, че не забелязал в каква посока тръгнал конят му. И след малко се озовал насред една гъста гора, в която не бил идвал досега. Яздил ли яздил, търсейки своя път. Най-накрая за радост видял един човек. Запътил се към него. Изгубих се по пътя. Ще ми кажеш ли къде съм? В гората на Зеления рицар. Крал Дъстър се въодушевил. Къде живее Зеления рицар? О, не, далеч от тук. Мъжът му показал посоката. Кралят му благодарил и продължил напред. Накрая стигнал до красив замък, който се издигал на сред възхитителна градина с бликащи фонтани от мрамор. На един от последните фонтани седял млад красив мъж, който от глава до пети бил облечен в зелени доспехи. Крал Дъстър се приближил до него. Ти трябва да си зеления рицар. Да! Наричат ме така, защото винаги нося зелени доспехи. Но името ми е Юджин. Толкова се радвам, че най-накрая те намерих. Тръгнал съм към голямото събиране на рицарите и благородниците, но се изгубих по пътя докато търсех двореца ти. За какво искате да ме питате, сър? Е, дойдох да ти предам поздрави от дъщеря ми. Не съм срещал вас или дъщеряви ви до сега, но сте добре дошъл да пренощувате в замъка ми. Слънцето вече залязва и не е разумно да се връщате обратно през гората. Крал Дъстър благодарил и приел поканата. На сутринта, когато кралят тък му се канал да потегли към дома, принц Юджин му подал едно ковчеже с скъпоценности. Ваше Височество, занесете този подарък на дъщеря ви. Вътре е моя протрет и когато дойда да я навестия, тя ще ме познае. Сигурен съм, че тя е дамата, която сънувам нощ след нощ и трябва да я взема за жена. Кралят дал своята благословия на рицаря и обещал да занесе подаръка на дъщеря си. След това потеглил. Когато стигнал до нейния замък, принцеса Рейчел се затичала към него. Видя ли зеления рицар? Да, видях го. Истинското му име е принц Юджин. Принц Юджин! Еха! Той ме помоли да ти дам този подарък, за да знаеш кой е когато пристигне Когато принцесата видяла портрета, много се зарадвала Това всъщност е мъжът, когато сънувам в сънищата си, татко Ще се омъжа единствено за него Добре, щом това е желанието ти, скъпа моя Но ти предлагам първо да се срещнеш с него Между другото, мащехата ти не трябва да разбира за това скоро след като принц Юджин пристигнал и изглеждал толкова красив в зелените доспехи, принцесата се влюбила в него още повече. Когато я видял, веднага разпознал дамата, която толкова често сънувал и на мига я поискал за своя съпруга. «Ще се омъжиш ли за мен?» принцесата навела глава и се усмихнала. «Да!» Прегърнали се, и тогава принцесата се сетила за съвета, дадени от баща Чойме? чуй ме, трябва да го запазим в тайна от мащехата ми до деня на сватбата. В противен случай тя ще съсипе всичко! Както желаеш, но не мога дълго да стоя далеч от теб. До деня на сватбата ще те посещавам всеки ден. Ще идвам рано сутрин и ще тръгвам по мрак. Така мощехата ти няма да разбере за нас. През следващите няколко дни принц Юджин посещавал принцесата всеки ден. Прекарвал много часове с нея, разхождайки се из прелестните градини, където били сигурни, че кралицата няма да ги види. Един ден едно момиче, което се разхождало край езерото, рано сутринта, видяло как принцът гребе към замъка на принцесата, където тя го чакала. Веднага отишла при кралицата и разказала всичко. Кралицата побесняла. На другия ден, рано сутринта, кралицата отишла на брега на езерото с шишенце с вълшебна отвара и се скрила зад дърветата. Принц Юджин отново пристигнал, прекарал деня с принцеса Рейчел и когато започнало да се стъмва, отишъл на брега и седнал в лодката. Без да подозира, че кралицата е напръскала с вълшебната отвара дръжките на греблата, той ги хванал и започнал да гребе. А, толкова е горещо! С отровата полепнала под ланите му, принц Юджин избърсал челото си. Отровата бързо попила в кожата му и той започнал да позеленява. Когато принцът стигнал своя замък, бил вече много болен. В следващите няколко дни принцеса Рейчел купнеела за принца, но той не идвал, защото бил болен. Но тя не знаела за това. Чувствала се безпомощна, защото по това време и баща й бил извън кралството на посещение при другите крале по търговски въпроси. Стояла на отворения прозорец, плачела и тъгувала. И точно тогава долетяла една птичка и кацнала на клончето до прозореца на принцесата. Твоят принц е болен! Веднага отиди при него. Какво? Какво му се е случило? Няма време за обяснения. Знам само, че злата ти мащеха е използвала вълшебна отвара и жълтите билки в градината ти могат да го спасят. Моля, те, кажи ми още нещо. Обличи се като сестра от двореца народното му кралство, защото само така ще можеш да стигнеш до принца. Сготви супа от жълтите билки и моя дай! То ми изяде цялата купичка, веднага ще оздравее! На другия ден, принцесата станала рано сутринта, прооблечена като сестра и носела със себе си от жълтите билки. Птичката летяла пред нея, за да й показва посоката към замъка. Когато стигнали до замъка, принцесата веднага влязла при най-доверената бавачка на принца. Госпожо, името ми е Фиона и ми изпраща кралят, за да помогна на принца да оздравее. И как смяташ да го направиш, след като и най-добрите ни лекари не успяха? Отровата е смъртоносна, сърцето ми се къса, като изричам това, но никой не може да помогне на принца. О, но аз мога. Виж, с супата ми от билки, принцът веднага ще оздравее. И защо да ти вярвам? Имате ли друг избор? Старата бавачка се замислила, че си струва да опита. И се съгласила. Добре, можеш да отидеш в стаята на принца с супата. Принцеса Рейчел сама нахранила болния принц. След като изпил цялата купа, тя излязла навън и зачакала. Скоро принцът започнал да се поти силно и след кратко време се възстановил напълно. Когато се събудил, принцеса Рейчел изпратила вътре една млада сестра с празната купа. Коя си ти? Ти ли ми даде супата, която ме излекува? Да. Тогава си избери каквото пожелаеш като награда и ще го получиш. Младата сестра била подучена от принцесата какво да говори. Искам да бъда твоя годеница. Съжалявам, но това е единственото нещо, което не мога да ти дам. Сърцето ми принадлежи на най-красивото момиче на света и тя ме чака в своя островен замък. Когато чула това, принцеса Рейчел се втурнала в стаята на принца и го прегърнала силно. Младата сестра се засмяла и излязла. Принцът бил радостен, че я вижда, но бил също и объркан. Какво става? Принцеса Рейчел му обяснила всичко. Как мащехата и е използвала вълшебна отвара, за да го разболее. А, -а, а толкова се радвам, че ме спаси, скъпа моя. Аз се радвам, че си добре. Двамата се държали дълго за ръце и отново се прегърнали. Скоро се оженили с великолепно тържество. Крал Дъстър бил доволен, като гледал дъщеря си толкова щастлива. А що се отнася до кралицата и нейната дъщеря, изгонил ги от кралството и ги предупредил кръгът им повече да не стъпва там. Принц Юджин и принцеса Рейчел заживели в своя дворец на острова, и помагали на крал Дъстър в управлението на кралството му. Под тяхно управление хората от кралството били много-много щастливи.